Amma ba'du, të gjitha falëndërimët, mirë njohet, janë vetëm për Zotin tonë, Allahumë në gjëllë gjëleluhu, për shëndetjet, salamatët, mirësi të Zotit, të gjitha të grëmbudhuara, mbi mëtë mire në njërzimit Muhammedin të bire në abdullahu të aleyhi salatu vë salam. Përstaj mbi shok të ti besnik, mbi familin e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pasta, Dhe të gjithë muslimanët që vetë ndjejnë që nda pasojmë rrugën e tij më të e mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar, jomë lidhë të nderuar të pranishëm me leinën e Zotit xhel në xhelaluh. Do të vazhdojmë na në xheratat tona, në ciklin dhe vargu në këtyre xheratave në të cilat pa po orrvatemi ta por shkruajmë historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e shkrimin dhe biografin e njeriu të më të mirë të të cilin e ka zgjedhur Zoti i Onjë në jelle fiula për mendom na 25 aprili xheratave se qëllimi jonë në këtë varg nuk është detajizimi apo përshkrimi i hollësishëm i historisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në sekot do mundsi dhe hapësira dhe kohë më të gjallë por se një Rrrafemi përgjithshëm duke u munduar që të nxjerrrë porosia dhe mësimi i disa prej ngjarjeve të rëndësishme të cilat kanë ndodhur në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Permandom në riçuratën e fundit se Muhamedi alayhi salatu wassalam u ndero nga ana e Zotit pasi që u bojkotua dhe u dëbua dhe u këtë shtrajtu e nga ana e popullit të ti një piesë dërmuse e popullit të vetë dhe në krye me kurejsht me familë nga e cilja vinte për nga mberi a.s. por se Zotë i unë gjellegjelluhu pas këti bojkoti pas vdekjes e agjes dhe pas vdekjes e bashkërë të zvetë khatijjes Allahu gjellegjelluhu e ndëroj me me ngritin e qia sot dhe të mundojme që ti opim fund Periudha sonë kaс dhe të ndalemi nëpër këtë emigrim të, të pejgamberis a.s.l. dhe zhvendosjes së tij në në Medinë. Dhe në këtë grumbull të ngjarjeve ka ngjarje të shumta me rëndësi, me peshë të madhe, porse do t'i përmendmit disa për i tjera në mënyrë të veçantë, disa proitorë në mënyrë të përgjithshme që kronologjia e ngjarjeve të jetës së çart tek tek neve. Në mungjesin e natës në të, të cilën ufëj për nga mberi a.s.w. pra sabahu i parë pas u thimit në Israë dhe Miraj erë Gjibrilli të Muhamedi a.s.w. dhe i atë regoj kohët e namazën nga se ishte bo farz pes kohë namazën po kur mi falë si mi falë i atë regojnë Gjibrilli a.s.w. a.s.w. A dhe këtu edhe mësojmë dhe kemi porosin nga kjo hadith se njeriu asnjëherë nuk ka mundësi mi komentua jetën e Zotit xhellal xhelaluh pa një shpjegues. Madje edhe Muhamedi alayhisalatu wassalam a, a ti ju bëu farz namazë, po ai nuk e dinte kur janë këto kohra. Andaj ar Xhibrili dhe dhe ja mësoi, andaj ne duhet të mësohemi me këtë me këtë regull dhe këtë disiplin se neve e zbatojm atë qka e do zoti dhe si e ka kërku do zoti dhe në qëpar mase ka kërku e andaj njëri ju nëse donë mi shërbi dikuj donë mi shërbi dikuj shërbimin s'ka mundësimi a ja bo si donë aj po si kërkom ati cili po i shërbejet andaj nëse na dojna me i bo hizmet fejes dojna mi praktiku ligjet e zoti gjelile gjelalu hu na duhet me punu aj qka do A ne nuk e në mundësimi dhe në lotë Mere që ta se unë po duë që ishtu Mere që këtë shërbim se unë po duë Jo, ajë që ishtu Andoj duhet të, të mormi këtë porosi Të kalimëthi nga kjo nëngjarje Se neve duhet të zvatojnë Ur dhe të zotit Që shikalip ajë E jo që ishtu në te këtë neve A dikush ka që fështu me metra i tu zotit Unë i abona punën Unë, unë u shërbe, e, i shërbeva Jo, duhet të shërbesh Dhe të shërbesh zbatosh urdhat e Zotit qysh ai kalip andaj neve çka thojnë në fund pas pas kryerjes së ceremonive Allahu qabull po kjo rastishmë është as e dhojnë Allahu qoftë i kënaqur Allahu qoftë razi razi pra i kënaqur pse se na nuk edime e di më ka pranu profunditet ati prapa ti je timunë 60 70 vite me punu në një punë u ka pranu kre pse Se s'mun është me zorë me sti me pranue Nga sajë zotit e bareke Andajzë briti në mëngjes Në sabah Gjibrili dhe i tregoj Kohët e namazit Namazit u bo farz Në Isra dhe Mi Erraj Pes kohë namaz Kto kohërat qka janë të njofshme Të neve Por se u banën nga dyre qatë Ka trasmetu imam Bukhariu nga Aisha radhi Allahu anha Thot se në Isra dhe Mi Erraj U banan pas çdo namaz nga dy recate në çdo namaz përveç akşamit 3. Pastaj kur ka emigruar pejgamberi alayhi salatu vesselam në Medinë, janë bërë rrugës, çish kanë bën farz, çishën bën farz në fillim e në Medinë janë bë ka dy shtese. Pra, sabah ka me dy, di. dy në rrug, dy në vet. Pastaj dreka fillim ka qen dy. Pastaj në Medinë u bë 4 dhe rrugës ka mbet 2. Andaj farzi u boni herë nga nga 2. Edhe kia ka një porosi, porosinë vet. Tu ka një porosi thash, porse disa do të kalojmë Kalimthi e disa do të ndalemi më shumë. Përjasoj pse 2 në fillim e pastaj 4 dhe krejtë kjo nuk e kupton se Zoti Jellalul me gradalitet dhe murdsi i ka zbrit ligjet. Sigur do ta shohmi zbritja e A jetë vetë Zoti që ndaloi alkoolin. Ma vën atje. Ne do të shohim sa vau nuk kanë ndaluar alkoolin. Pse, nëse ka të vështirë me lënë atë alkoolin, ka të vështirë me lënë disa punë ato. Kan pië alkool edhe në Medinë. Edhe në Medinë kan pië alkool, rakı. Pse, qse Zoti Jonjul Jalaluhu ka dëshiruar që të pastrohet, atëherë na kurdojnë atë kan me udhzuar, me drejtuar, me përmirësuar. Çka do të më bë? A më më lezu kit librat? Këtë kimi bati qëta Pa i dhëtë lejë këtë msheles e kur qasën bajt i kësaj Pse, shtirë është Andaj duhet gradualitet E duhet të ipët njërzve Atë sa kanë mundësime bajt Tha Aliju radhi Allahu anë Hadithën që e kanë zhërim onë Bukhariju Tha Aliju Gjalli ajës për nga merit a lejës salatu salam Hadithun nëse Kadra u kulihim Folju njërzve sa kanë mundësime kap Ledzusit e Menjesë të tërë çhomësi mi fojnë njerëzve me çka ata nuk nuk kuptojnë dhe nuk durojnë dhe nuk kanë mundësi. Kjo nuk nën kupton se pastaj të tobartë kjo nat kuptimin fshehja e vërtetë ose fsheja e e asoj që e gazbit Zoti jëlëlelul. Jo, sahabët ishin edhe më të përgatitur se na. Sahabët ishin edhe më të aq se na. Ata ishin arabë, na jena jo arab. Ata kuptonin Kur'anin drejt për drejt, na se kuptonin atë drejt për drejt. Na duhet studime, 10 vite studion njeriu pak, pak me mor nga gjua arabe, kurse ata ishin të lindur, porse Zoti Gjelle Gjelaluhu i njep shpirtat a i ka kryu elhemeha, fujuraha vë teqvaha, Allahu e ka frimzu shpirtin mu prish dhe mu ndreq, a i e di kur ndreqe, adhe i shiko gradualitetin, nga dyra qat pas taj, nga nga katër se, nga se duhet gradualish me mor në rregull ligjet e Zotit xhelle xhelle fiula pasaj falëshi në këtë periudhë kur zbi ti namazi pa të maharët kur u falte pejgamberi alayhi salatu wasalam sinafile nga dy rrecate kibla ka qenë nga britul vakdis kibla ka qenë në në drejtim të xhamis aqsa E pas taj, ma vondët vjene edhe ndryshimi kibles, ku për nga mbela i salatës, selam, dëshiron të dhe kishte zjarë brenda që kjo kible të, të kthejet nga ona tjetër, të kthejet në, në qabe. Por prap, se prapë, se prapë, kishte mbetë dëshire ti, anë dhe tha Allahu gjellu ala, na pedim që ka po do ti, na edim që ka do ti, por se na i drejtoj na pun, anë dhe na du të mjallan Allahu te bareke dhe te ala, ty do me bodi qka, do misos shumë pun ha e di, ala pa e than e di e di se ti qka pota me po por se rethanat dhe mundësit nuk janë ato përpudhje me dëshirat e tua andaj shiko për nga mërë a.s. u falë shumë vite ka ka mezgjitul aqsa bejtul mëqdis dhe shpirti andaj në histori ka arse pingamir, për nga mërë a.s. dëshirëm për më falë ka qavë e ka praktiku si është falë Por para çaubës drejtin drejtim të Aqsas që ta rroqe çaubën. Që ta rroqe çaubën. Dhe Allahu që la dha, na e din, na e din çka do ti. Por se Allahu është ai i cili i realizon qëllimet e e njerëzve. Anaj që është ajo çka e përmendën dietarët në këtë Çështja e pasaj për namazin, do të flasim në kohën e Medinës së sa i kushtoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam rëndsi të namazit, e kur erdhi zeqati, e kur erdha xhirimi, të gjitha do të vinë në periudhën e Medinës. Në këtë periudhë Quraish fillon me diskutuar shumë për israndën e mirazhit. Shumë u bë diskutimi madh. Çka po thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Ka shkuar atje, ka ardhur këtu, ka po kta, ka po ata. Dhe fillon u bë diskutimi madh e disa vërë tërë e tha, qëkojmë t'i dhojna di shka parasive të ndë baje, qëkojmë t'i dhojnë, masi ti paske po katë shumë, e po të regonë katë shumë, ajde bana di shka parasive, ndërë di shka para, parasive, thot Enes ibnu Melik, rrëdhi Allahohan, banorët e mekës, e pytën për nga mberin së zëllem, që t'ja u shfaqë një faktë dëshmi ajetë, të të qartë parasive të të tërën. E pejgamberi s.a.s.l. për ngushtimin të madh çka kaqish e luti Allahu nxjëlë xhelaluhu, në sa ai shumë dëshironte ta pranon Islamin. Shumë dëshironte ta pranon Islamin. Kët dëshirë, kët dëshirë na sot vetëm më leqojna. Ha, me respekt për këtë ata çka e doin Islamin dhe kanë çop njerëz të mi pa musliman, e mi pa po njerëz të mirë. Kësi dëshire, po foli dëshirë të real me gjithë asvetat, me mohabet e çajtorëve ndaj divat të mohabet. Realisht Me i morse vej për të mi uzu njerëzit Kësi dëshira vetëm të lezume E zotin është ta e ban Mukthi kjo të njerëzit E luti zotin edhe Gjellegjellohu Që tja u qan hanën Përgjiz Tja u qan hanën përgjiz Dhe Allah u gjellohala e bani Hanën Kërjes e madhe e zotin gjellohala Allah u gjithë mund kër e përmen djelën dhe hanën Shpeshë hari bashkonë Omin ayاته dhe prej ajeteve të Zotit është dielli dhe hëna, kriza të Zotit moja, ndoshta nga rutina e përditshme nuk i vorejnë ato këtë këtë madhështi të Zotit, apo se çdo ditë, çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje i shohme. Dhe njeriu kur mësohet me diçka për ditë çka fillon me me i hupo ajo efekti. Andaj Allahu shpërn Kur'an avot. Farji basar kthehet kthyrën nga ka, kaqthielli. Apo sikur njerëzit Një shum, shum fusha kë ndodh. Shum e diqë sot, dielli arg argumenti i Zotit, hana arg argumenti i Zotit. Po ti pse e dit, është për ditë dogut se sot ta jet? Ajo është a jet i mall. Sigur njerëzit meditonin atë. Qielli është a jet i mall. Mbi 460 herë ka përmend Allahu qiellin Kur'an. Pse? Çiko qielli, fort madhështi e ka. Se çiko farçësi e kurë shikon ti meditonta. E shef hapësirën e madhe të Zotit xhel xhelaluhu. Andaj hana është trupi i madh, kriesa e madhe, më doh durgjis. Po, aty që atriu e don për xhim, s'edha ban copcopa, sikur që e pyetën pastaj pejgambera isran për kodrat. Tha Allahu u jelua, "Thuaj, thuaj yen sifu Rabbi nasfa dvetin për kodrat, shumë të mloja sa do të ishin nëse bëhet Kiamet, këto kodrat ku shkojnë? Ju far kodrat shumë mloja." Tha thuju aty, "Thuju, Allahu jam, Zoti jam, copcop, i ban tim ta pluhur." Pse? Pa ato, s'kanë qeni ka kriju mikthi përzditit që që janë konë është dhe ma edhe ma letë Andaj e luti Zotin e vetë gjelalu që t'ja jep një ajet e qajti hanën Allahu Tebareke vë Teala e shka të në kore ishët Thanë Wallahi inë në këse a hiron e tash në kishtu bindje se jesë i rbas Ata lipën a jetë për zotit tashofin a është për një me ajo por se Allahu gjele gjelelu e të regoj se unë ajetët, pasaj zbritja ajetët tjera ku tha edhe na me zbrit qëfar do ajeti atas besojnë qëfar do ajeti me zbrit qëfar do mrekulli me zbritja atas besojnë a po, Allahu Allah ka shumë ajeti a duhet neve vazhdimish me e na i dritë tokën a duhet vazhdimish me pas vërshime a duhet vazhdimish me pas të këqia dhe Allah me manifestu ku drejti në vetë që na me thamë e, qëfar zoti është i madhki A duhet kështu në me e metajtu zotin E veç kur ka tërmet më mujë gjemija të zotin arrujt Pra, si kur nga pithinë Allah Ti vesht në të namë shopsh neve se nga zvinë nëndryshe Ja, Allahu Gjellaluhu E ka mëshirën e madhe A dheja i do me besu gëllën të rrisht Dërme e pa zemrën A po besën të jadë Qa është puna zemrën A dheja Allahu Tëbareke Në surën El kamer Iqtëra vëti saatu En shqqë el kamer Vë injera u ajëten ju aridu Vë jakulu si hrum mustemir Vë këthëbu vë tëba'u ahwa'ahum Vë kullu emrin mustekr Fa Allahu gjellë gjelalu hu është afruar kja meti dhe është qahana Allahu gjellë vala përmen se Na kur filloj mizbrit mrekullit të syve Ata fillon edhe arja kja meti Ata kur njëzit dojnë mi pa ajetet e zotit Hap të zirë rëzik Adhe kur lipën me zbit me laqe Allah o tha, unë i zbres me laqet Unë i zbres Por me kusht Nëse pas zbritjes me laqeve Diskuton dikush pi uve E zbiti min e erdënimi Adoni qështu Por që imbul, e zbres me laqet Por posbe, pra të dhe Qka do kjo? E ta shko afat mo Pra Allah o pse nuk i zbres a jetet e mloja Por milan njëzve afat Ha, studio Allah, lip Allah Ha, mos po gjenjë në dishka ti Adhe i Zodion Gjelluar tha, i këtëra bëti sea, prazbritja ajetë edhe është me, me ardhën e kiametit. Vë i një rau ajeten, tha Allahu Gjelluar. Ata edhe nëse e shofi një mrekulli, ju rridhu, e këthej shpinën, vë je kulu sihrun mustemirë, dhe thoj gjo sihrë, ma gjijë është, e vazhduhme, vë këtë dhebu dhe përgënjështrua, a ka o mara, se mi thanë Allahu tjetur rrejtë aqoma ranë semiton zotit jotë të rrit. E kush ai, kush ata kanë dhut drejt? Kush ata kanë dhut drejt? Mi thon Zoti, andaj Allahu jallahu ala k apo sendin mat vështirë Kur'an me rrit për Zotin. Do an ta qulu ala llahi ma la ta'lamun, me fol për Allahun ata çka së dini. Ka thoni ibn Qayme xhuziye, me fol për Allahun atçka së di, ama e madhës së shirku. Se shirku e ka zalafillën te çka? Me vol për Allah. Po po, çeshtoi Allahu ka thonë. Po po, e ka ndalu këtë, e ka leju atë. Po ban kjo zvan ajo. Të rrezik. Në një herë i dodhim morr, preventiva do të më bëj një mëçëm. Njëri, njëri zvan me fol por digan tjetër pa ditë, por në një herë thjesht e ku më për për Zotin e vexhall, xhellaluhu, wettebu ehwa'uhum. Fatallahu jo për tjetër. Ha ndoshta ata janë studiuës më apo shkencëtarë kanë thonë. Jo jo, kështu është e vërtetë. Tha Allahu xhela, jo. Dhebu, ehua, sepse janë të ndjek epshet tekat qefat e vetë zdo me besu zdo a i ka problemin me epshin vetë wa kullu emri mustë të kërë por që Zot i tha gjdo sendi dhe ti vjene a fati vetë gjdo sendi e, se e ka e gjelin e vetë adaj Allah u nuk gutët ti ki me shku të aj ti ki me shku të ki aj, aj vinë me lekët e ti dhe të morët dhe të qojt dhe ketë ki mi bollogaritë Edhe nëse njeriu mundot me ik, andaj kjo ishte ajeti i dytë pas Isra's dhe Miraxhit, të cilën e prezantoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, porse pa pa dobi, pa pa dobi. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi me shtuë prezantimin e, e vetvetes para kabileve dhe princesve të kabileve dhe fisëve të arabëve. Filloi pejgamberi alayhi salatu wassalam mi shpëditua sezonin e haxhit Aha, mëshrik i dojtarë të bajshin haqë Në të vetën Më blethshin sezonën e agjit Dhe bajshin e agjit Dhe ju kështemet nga Ibrahimin Alehi salatu wasselam. Dhe filloj për nga mirë i salam Me prezentu vetën edhe me dozë matë madhe para, para njerëzve Para kabileve Dhe filloj me i thirë kabile për kabile Shkot në në haqë Njerëzë ju më blethshin plotë Dhe shkot plot, në dhe, dhe si cëllit Para mendo Për nga mirë i sëllit po ju shkon njerëzve a na, sa sa çam i thonë na njerëzve e ju s'i doni çka voi keni islamin hajde ky pejgamberi alayhissalatu wasallam po shkonte ata apo në një herë pas njëri sikur do ta shohim tas si të vimte grupi i cili ishte grupi më i mirë fityrtokës nuk përsëritën se ai grup ansarut apo shi shifthiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me çfarë butësie ela tejlisun Apo u një pak me folë me muë të ju ka zëjtë i shka E kështu i dhejke dhe plët kabileve tjera E le a rëgjullun, jenë suru ni, u uini, thënde bëngam verë e selat A s'ka një njëri, një burë, mëm një muë, mëm sërëhu U bellë një gurisële të rabbi të ashojnë venë porosinë e zotit te Andaj, nuk është tërpë me shku njërzëm ja u prezentuat të mirën Nuk është tërpë, jo tërpë nukë, po kjo dëty Porse neve në ka kap aji uni edhe ajo krenaria e, e, e, e pa, pa kontrolume edhe unë e mi u shku njerëzve, apo? Por meve nëse dëshirojnë me dëshmu se kjo rrugë është ma e mira dhe nuk ka rrugë tjetër për eskësaj, duhet me gjdë kushtë mbabë, mbabë gjishë, ajalarë, familjarë, me urci, normalë, me dhije, më smugutë, me, me, me të mirë Porse mi arrit qëllimet e sigurta Andaj për mësën, nuk u gutëtë, se a i më pas gutëtë, kish lu pej, pa i nuk shpërnë të pej, qështë dhe të shofëmi, une po du me pranu, me pranu po, qështu qëshëm ka zbritë, asaj përket me me pranu, deformu me, ajo letështë, po a i donë të qështu qështu qëshëm ka zbritë, kristale, pastër të pranojnë, por kjo do me nëquri të malë. Andaj filloj për nga mbire Aleji Sonatë të Seram, me e prezentuve të, të vetën Shikon të të parin me e foljë me ta Thot Imnu Gëthiri dhe historianet Imnu Aja dhe Skalani Imnu Ishak, Iparatina, Imnu Ishami Thot pëngamberi se sellev e sinon të të parin E kjo është Kjo është vejpër e madhe pëngamberi seme Dhe urci shumë lërkëpam Sepse Po ty me e foljë me të fundin nuk rrimë pun Po edhe binde të fundin A i pari venë thotë rejurë re Ose dhe dhe biktor A dhe pëngamberi seme të shkon të te, te të i pari, po të i tuki, tjertë, të i drejtojnë letë. Andaj shikon të pengamberi së sellem, që të i shtuidzon, sezonet e haqit, në mënirë që, ndoshtë të dikush dhe të delë prej tëre, që të da pranon, fejle zoti gjelële, gjelële, gjelëleluhu, dhe në ketë prezentim të pengamberi së sellem, e bu lehebi dhe e bu gjehli, zëvënso eshin, njëri me tjetërin, ku shkon pengamberi e Ato vini thonë mos e ngon. C orranc, os gënjeshtan, ose gërmaz. Ciklet i së madh, shumë ciklet i madh. Ky njerë i madh, i ndarshëm, i pastër, pejgamberi i Zotit, ufol njërze, më ufol njerëzve me të mirë, të but, tarë, me të butë e me të artë ti di kush më thon, mos e ngos së orrancën. Orrancë, Rëndsë, sirbaz e smuta, i çmej ndorojt. Wallahi ciklet i madha shumë. Sot njerë na na ni fjalë pse doroina. Ne një, njëri më thon ti di kush pak. Ka dallgën ashta ki e kib gabën. Çka be gabën? Gabe me pasna ulë, o ti zbash me një rekord. Po pejgamberi sra nuk nuk folte kështu. E duronte pse çellimin më mbrit. A dhe kur dush më mbriti gon, mosu mosu ndal rrugës me me pengesa. Dhe kështu pejgamberi s.a.s.l. shkonte dhe vinte deri sa një ditë prej ditëve në vitin e 11 të thilisë së tij, pra nga katërdhëçi, viti 11 i shpalljes, një ditë prej ditëve i takon Një fis Nga medina ja Medina ja në të kaluar Në të ndëruar Gjëmatli qua jeth rib Andoj Allahu gjellua e parmeni në Kur'an Në gjuën e hipokritave Sa ata vazhdonin me e thirë Jeth rib Pengamesh në mendroj Medina e boni E boni tajbe E mir Dhe ata vazhdoni me thonë jeth rib Jeth rib, qka do me thonë? Jeth rib dhe me thonë e pa gjallnume E pa përstatshme për jetë Dhe më dhe një thripë, dhe më dhe në, sështë këtu nuk jetohet, kështë e kishë englë, nga se Medinja kishë epidemi, ishë problem me jetu në Medinë, andaj kur shku në disa për i sahabëve të partë, që ishdo të vim të emigrimi, kur emigrum me kelit në Medinë, i kapi epidemia do prej tërë ndru një jetë, nga, pa mundësia për të aduruat, as mundje, dhe ardhe një fis, i madhë prej Medinës, i ashtuqohetur n i quajtur Khazrej dhe këj fesë gjithmon një fëtë fisë si Khazrej edhe Eus apo Eus edhe Khazrej para se të kalojmë të takimi për nga mberi sëselle me këta një arëz nga se kjo është pjesëa marë nësishme nga se këtu filo emigrimi këtu besatimi të cilin ka dhëndhën djetartë kjo është pjesëa kyqe nga shumë pjesë kryesore të pisorisë për nga mberi sëselle ka trasmetu Iban Bukhariu nga Aisha radi sen kat periud digon katr apo pes vite per para se me ndod emigrimi pejgamberit Allahu sallatu alaihi wasalam ka ndod nje luft mes eusit edhe khazrejit. Tësela ka komentu Aisha radhiyallahu anha si përgatitja e Allahut për me shku pejgamberin Medine. Kjo luft quhet lufta e Buathit. Jo u Buath. Ka shenat nje nje nje vend i quajtur Buath, nje kopsht i quajtur Bua, kjo luft, si ka ndodhë dhe si ka ardherit e kjo luft Filëm ishtë për ta kuptu këtë luft duhet më këthije pak në isori Shpejt këthejemi që të vim të, të pika Jehudet kishin ardhë medine Po e prit njën kam, pengamberi Po e prit njën pengamberi, kishin ardhë medine, ishin vendos Ane që të ta shofë minë luftën e handekut Medinja është plot gurë gurë të mdoj, kodra të mdoja. A ndërët dhe pe nëzërëm, do të emigrojmë në një vend ku është përplot gurit, kodra të mdoja, është muhassane, e fortifikume, është fëtirë me shku atje. Përvecë një apsire ka për para dhe disa pjesët të cilat ishin të mbuluara me, me hurme. Ata ishin tjehudve, ata këshin shku për e pritës një për nga mberi së seller. Në këtë periudhë k Kishin morë shumë informata dhe herë pasere kishin konflikte Gëse Eusi dhe Khazregi ishin nga fisi zanafila tjemenit Po përshkak se s'kishin pas mundësime jetue për disa problematika dhe vërshime dhe pa mundësik vendore Kishin nga luna në Medine dhe ishin popull shumë i mirë Por se kur vit dhe punta me, me i nëngmu atë adikush s'lejonin Ishim popull shumë i butë, a dhëta pejgamberi Ali (s.a.w) era ku kulube, njerëz më të butë, më të but gucu ata s'ka. Andaj ata pranuan pejgamberin Ali (s.a.w). Her paselë që ishin konflikt me jehudët, konflikt me ta. Dhe kur hopshin jehudët, i kërsonishin. I kërsonishin e usitë Kazrejit. I thonishin, "S'shpëjt i vjen një pejgamber e do t'ju hum, do t'ju fitojnë do të ngandnehm me atë pejgamber." A të këshin një për pengamberin Dhe se, se le Dhe dhe shinë Vakti ka ardhë Vakti ka ardhë Po shiko Zotë i këtë ndryshë e gani Andaj, tip se pritë Dhe me thonë se ti bosh Tip se dos Dhe me thonë se ti Jehu dhe shiko Edhe janë zhvendos Janë zhvendos të pritë Kanë basi informata A ka ma ketë Se sa ti ketë E dinë detalët Ku shë është ai Qfar familje A cilësit Dhe në fundë Zvjenë prej të ti Dhe në fundë, zhjem pëtë të ti, që këllet i malë, dhe kjo është sprove zoti gjellet gjellelluhu, andaj sa njeri ju prit mu bëhë diqka, ka dëshirë me morë një, një vend, por zotit sa këton dikant tjetër, e këtu fillon lufta. Këtu fillon lufta, andaj tha allahu gjellet gjellelluhu, va kenu min kablu jes tëftihune ale në ledhine kefaru. Dhe ishim për para se të vjenë pengamberi, se i kërsnonin medinasit. Sa të vjenë pengamberi? Këna mi u fitu këna me un post, do ata i kishin dëgjuar. Por se herpas edhe kishin edhe konflikt ndër me vetin. Ashtu, shikoj, kur s'ka pejgamber, kur s'ka Kur'an, kur s'ka, atë ndodhin luftat për kot te kot, për një vend, për një pllond tokës, topa po dhe dhe u njerëzit. Atë ndenjerën ndër me veti u rrokshi. Fisi, Aws, edhe Khazraj ndër me veti. Edhe sado zonafilat i kishin prej për një familje, por se ku shpërndahet familja, pastaj ndodhin probleme, pak i ki vla me vla shka s'folin e një nani babi ka bo apo, është s'folin, dhe dhe të kur s'folin vdese shkoj, s'folin kështu ishin plat për të tëre e Allahu gjele gjelelu kokat e qatinve shkatojshin vdese shkoj e zbogat përvese si shlamone e lejoj që do dhe një luft e qkoj keqa jo pari andaj ka ndodh lufta e bua athit qka është kë luft, këto në nëmbezveti ka luftu, e usit e khëzregji Njëherë ka fituhë Khazregi e pastaj në fond luftën e ka fituhë Eusi. Në këtë luftë janë vrakë kërejt generalat e dyfisën. Pardesh një njërit. Abdullah ibn Ubej ibn Selush. Veç kësë skandrujeti. Kë i kametë. Dhe kë tash e ka lujtë të rolin të të madhët edhe të pritë. Por se prapë se prapë si kametë këti ndonë. I kametë i kujtjetër. I kametë një Një sahabiu, i cilë është bëhë sahabib, ma bon, Usajdim një Hudejdhe edhe Saad ibn Mu'al. Këto e kam posë dorë, po ki ka shpesu me morë, me e këthyjat të plegjme. Dhe në këtë luft vdesin të gjithë. Dhe përgadit të të të të, andëja që ata kjo ke përgadit të zotit që të vjene, pe nga mërë i sallallahu aleyhi sallallahu. Kën një gjarë i ka të disa dobi. Dhe të i përme mishkurt nëse ne dhe, e Djetarë gëmë thonë, në gjarja buafit, përleshja mes eusit dhe khazrejgjit të regonë diqka. Djetarë, gjithë dhe detalë e sudiojtë. Se ka ndonë? Aisha përthotë, Allah e boni këtë luftë për me apin nga mberi, se se më. E ta është i munësh me para mendu, në Medine, 400 km lërë mekës, ndodhë një përleshje mes dy fiseve, Ajo atjel ardë Përgaditje përket këtu Qka dhanë Djetarët As një veprim vëtir tokes nuk ndodhë më rasi Edhepse neve Për neve këtë rasi Sot dikun Andej kontinentit Kujt adhij kuna për bot Ndodhën gjarë japo Shumë gjarë Jorë ja, asishtë njemi tue shju këtë dinamikën e Por që edhe slajmeve Fuqishme dhe kjo na, na dëpson në aspektin e Ronis memoris dhe lajmet këshia në vazdimsi. Por se s'ka ndonjë ndolliç ka ndodh, e të të, po, po, por, përcejo, po, përcejo, di kush thot, po ke ti ndolliç krejt. O por ti suni porcelan, opoziti vati i porcelan, ai i cili ka kriju njerëzit i porcelan. S'ka ndolliç që ndodh e që pas asaj nuk lidhet diçka. Asnjë ndolli nuk ndodh, dikon. Atë ka ndodh diçka, këtu ka më ardh diçka tjetër. Ktu ndodh diçka, lidhet aty diçka. Ato shiko, stresi më i madh. E atyre të cilat mundohen miqënat e pushtetit ku mos liivritë diçka atje. Fot hani pse olarg, si atje, të liivrit atje ndodh këto probleme. Pra te kontinentit mundohen me ruit sigurinë këndei kontinentit. Pse? Ata kanë kuptuar. Andaj Allahu jë lëna mësonën për gënxhjarje. Po ku janë muslimanët me kupto, këto kuptime të vëvoja? Po me çka ndodha ti e larg, çka na, çka na intereson neve. Çiçdha na intereson neve? Çdo sa ndosht të lidhë njëra me tjetrën. S'ka te Zoti diçka që ka ndodhë rasësi, ape baj qëtase, ape lejoj qëtase, jojo s'ka, luftën mekë, eusi dhe khazreji, kuj t'i shkën dërmen, kuj t'i ka shkën dërmen, se ati po qërënjohësët ajo klasa e më idiote, më i nëqore, e cila, si kur t'i shindjallës, do t'a pramonim për ingamberin, se se lëm, e s'kuj t'i ka shkën dërmenja, se kjo është përgatitje, a nëjna që ka duhet Kur ti lexojm gjarë, çka ndodhi? Asa njerëz kanë katra pesë orë ndo dgjojnë lajm edhe kur gjajos po urrim bash. Çka ai të tha me këto? Çao, çapo doim me vokto. Ande duhet muslimani të bëjë një ritmen çop, njerëz inteligjent, njerëz zilet. A? Çka thonim më dhe e bju, vlojm për inteligjencë, çka po ndodh? Ç katër çyçet u shku si te ata. Atje Aisha tha, "Kta shiko Aisha. Gruje." Ajo tha, "Përkët." E ndalla në se nuk mundi na mi lidh ngjarjet, çka do të më bëvë? Me vetë, me luxh, me msua, me vetë një stëmas, çka po ndodh? Çi kjo çish komentohet? Çi kjo çka po çi kjo kumunët mu lidh? Vallahi çdo çdo sain ka lidhje. Në familje, nioni më bën i vepër, krerë familja ka mundësi me lidhaj peni asaj ngjarje. E më nga tru kret, apo pse? Ti nuk mundi vë pa, e ka babë. Po, S'ka e ka po, ti e familja mund të më marr përgjithsi. Djaliot më vao mund të më çit problem babxishit a xallar me kretë. Pse? Sepse ngjaret janë të ndërlidhura njëra, njëra me tjetrën. A do e parashkjo? E dyta, çka kam përmendë dje të arën, është se Allah u nancoi në vërmë këto ngjarje. Se veprat e mira ndryshimi global, ndryshimi lokal më më lehtë ondrushimi global nuk është çish mendojnë njerëzit. Ki po disa njerëz nëse diskuton pak me ta, apo edhe ti fol për shembull për drejtësinë e islamit dhe muslimanëve, ai thjithë i bën do kalkulime të shkurtat, tak, edhe kta, edhe kta, edhe Ukrainë apo, po shkrijet ashtu. Po nuk krihet ja Muhamedi sa ka ditë, ja jon me shpallje, me Kur'anë, me njerëz të rreth Xhebu Bekri, Abdulrahman ibn Auf, e plot njerëz të mëshëm, Zubair ibn Awam, Bilal, njerëz të mëshëm edhe a i ka mujtë një bokë të matimit, takë që të i bajë qështu, apo i bante, tërenë në modë vjetë, që ka të boje? Që ka të boje? E pritë të epizotit me ardhë ndihma, pse, anëndër një ardhë, dush me kuptu se, ndryshimet e mloja, nuk shkojnë me qejfe, nuk shkojnë me qejfe, duhet me bo gjarjet mloja zoti, duhet me bo një gjarjet mloja, me bo ndryshime, dhe me ardhë pastaj ndryshimi i pa kalu pa u çrënjos disa njerëz nuk vjen ndryshim i madh Papaskuç ata të mlodh Shikoj para mendoj si dush me kuptu këta veç njëri pyetën vek Ahmet sa problemet ja kanë dhënë pejgamberit s.a.s.e Ibni Saluli veç një ja ka mëti piqsaj paria sa problemet ja kanë dhënë më pas mëti edhe një tjetër më pas mëti kërret ajo paria probleme që kanë për pejgamberin s.a.s.e se ato zngojnë z'dëgjojnë, andaj Allah uje laj zduki ata. Andaj na kurdojm, kurdojm me ndrurg mentalitet, ku do me ndrurg mendsi njerëzve, me thonë çu kjo, zban. Ki rregull zban. Po mos mendon se ç'ash letësh. 70 vjet, 100 vjet, oshtun pinj, janë pinj damart. E pa po disa njerëz thonë, mi ndoshta fakti çu çu po thot ama. Shpirti çu i dha Abu Talibi? Çu i dha Abu Talibi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ska djalm më të mirë se ti. Wallah i të kisha pas, Allah i mërë, jo që i po mjetohet, po veshtë një majtije. I thonë të gjemë vetë vetë, ketë kini me vdeku, jënë Muhammejdi sëselle. A, a më më funë kër i erte puna fejes, shka fa? Që që fa fjartë moja? Kër i erte puna fejes, së po më ngon shpirti. Damari, u kam pin, u kam mush, damari, gjaku, është kalu kore madhe. Andaj në nuk duhet më ngutë. A diku është do për dhëtë dit, të të po, le ma mu, dhe të për dhëtë dit e ndrojë, që kanë ndronë? E ndronë vetën, që kanë delbiloje, anaj nuk duhet më ngutë, duhet me pasë me qurit larkë ta, duhet me me punu me kujdejës, nga se nuk mund është me bërë ndryshin, nësa ati e ndash nisë të tre vjetë, nisë të tre vjetë, për me ndryshu globin, jo globin, që atë piesën ku ka jetu, ka dis Gavojnë a njerja qëllojnë. Apo? Sa në du? Andaj nuk duhet mungut. Në këta kohë dhe, shumë prej mësime, por se du dikalojmë në në nxarjet tjera. Pastaj, pra, kjo nxarje shumë në nënsi që të kuptohet, pastaj, rrëshmëria nxarjime tjera. Në vitin e njëmbëdhe të pengamberisë e pengamberisë e sellem, andaj, vitet e me kësuhën, vitet nga filimi pengamberisë. Pastaj, në njëmbëd pastaj thuhet 1, 2, 3 të higjërit. Apo, pastaj filon vetëm më numruhe 5 reguse pe pengamberis. Pra, deri në emigrim, kështu numruhe, nga viti i shpaljes, dërsa pas e migrim i thuhet, viti i parë, viti i dytë, viti i tretë, e kështu numruhe. Andaj, në vitin e njëmdhet, nga ardja pengamberis, u takuën në haqë me fisin Khazrej, pengamberi Aleji Salatu, pa selam. Dhe për këtyre ishin gjashtë njerëz të cilët ishte taku pejgamberi alayhi salatu sallam. Pe këtyre ishte njëri i cili filloi më zhvillua debatet dhe bisedat mes pejgamberisë selem dhe popullit atë dhe, dhe intervenonte që të bëhohet pranim i islamit. Esad ibn Zurara, Esad ibn Zurara, Auf ibn al-Harith, i dytë i treti Rafi ibn Malik, i katërti Qubba ibn Amer, i pesti Uqba ibn Amer, i gjashtë i Jabir ibn Abdullah. Këto emra janë gjashtë emra. Zotë ta ngarkojnë pastaj me emra nga se emrat na e zhvendosin vëmendjen nga rëndësia e ngjarjes, por se këto gjashtë njerëz e filluan e filluan nismë Shqëndija. Ajo ishte Shqëndija e parë nga kërreqja e mirësia që ardh, pastaj I tha pëngamberi sëllem A ka mundësi me bisedu me juve Thanë po Dhe ullëm e pëngamberi Sallallahu aleyhi sëllem Dhe pëngamberi sëllem ja u prezentoj Islamu Dhe këtu shiko Shiko pëngamberi sëllem Qish ju thot Ka ardhët në hadith Eleha të zilisun A ka mundësi me ull A ka mundësi me ull Pëngamberi zotit i dhët atër A ka mundësi me ull A naj të ndërruar gjë mëtë lip Kjo fejë madhe dojë edhe edukatë madhe, edhe durim të madhe, edhe shkeljet madhe të vetë vetës. Andajaj ka, ka posë mundësi, nëllë në pak, që të, të ka dhe dishka, të dhe di shkat, ta që e qëtë mesajtë në venë. Jo, al ala të gjithon, apo ullëni, andaj nëse ti dojnë me komuniku mesajtë të Zotit, ki i parasish edukatën, ki i parasish respektin dhe njerëzve, ki i parasish pozitat dhe njerëzve, që që të të shopin pastaj Musab ibn Umejrin, atë thilsin më të madhe të ensarve, se si e bani të thyrje. A të dhe tha, e la, të gjithë lisun. Këtu ka shumësi me të ndërruar që mëtë lipë, së po për, ka mundësi, për shka këtë kohës me i përmenë të gjitha. Po aja që ka duhet na me, me pasë parasysh? Edukata për nga mberi se se më në thyrje. Jo njëse me thonë, unë ja thash, a ja i së pëngon, ja kumë thallun e. I batë i sandërës, thëjt, unë ja kumë thallun, ja kumë kallëzuhet. N frima, për, për pjetët e poshtë, ka mundësime në druhe. Saad ibn një më adhi, të gjithashovë një prej krijetarve të Medines, kure pa po atë thyrsin, delegatën e pengamberis e zellem, e murë shtizën me shku, më, më luftu. Ta ku shoki, që ka ardhë Medine? Që ka ardhë, ta pime eke për në aprishtu vendin? Por se kur unalë me Musaab ibn në omerin, ajo kurora edukatës, e qëtësoj njëri. E qëtësoj, ta kadalë, sëko ka që apo se njerzit nxevin, i nxevin njerzit. Po pejgamberza me kish parazitë, kurresh bën propagandë. Kishte propaganda, gazeta punonte atko. Gazeta çdo ditë shtypi, a musliman këtu, musliman këtu, musliman këtu, pejgamberi këtu, pejgamberi këtu. Apo diëtar këtu, hojalor këtu, këtë ke propagandë, ki parazitë. Ki parazitë kur bësh thirrje, se ja kanë piti kushtrunin, ti duhesh kada ka dalë njërmëk atë bimën, më ja heq bimën, i thon kada, ketë kjo dikush E ka bëhu timë me, me Mridern e Çkopi. Por se dush me pas parazisht në spital. E po mirë, mase kanë ndikuar pi gazetës, haq komento. Jo. Andaj pejgamberi një sonë me çetësi, me urtësi thotë dallet fola. Dhe pranupta gjashtë njerëz islamin te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj u ththin te të popullit tërë dhe filluan gradualisht me me bothilen në fenë e pejgamberisë a. Porse normal me rezerva, me preventiva Paria së që janë musliman dhe gradualisht fillu me me bojë një thyrje nëse nuk është si shmendojnë ana po qështë duhet me bo po punëm adhe da për nga mërë Allahu e donë që ndikush ku të bojnë pi uve një punë fe liutginhu le të bojë qështë duhet bo dhe sa njështë do të, të që mara e bona shkipo kur gjo bane qështë duhet, ja, mëse më marrheqë, leje, leje krejtë Lekrej, të njësë mujë me bane, ta baje dikush qeter Së shpunave të me bane Duhet me bane, adaj Saabat dhe ishin, valaj, direqate me respekt Direqate me frikve i Zotit Janë më dashura se shumë Dhe qateve të cilat janë numra Abdullajb një abasi dhënte Valaj një ajet Qka e marrë vesh E mashton bindjen E marrë vesh fuqin e Zotit Janë më dashura për mu se sa shumë hatme I bëdhin e këtët 5 hatme, 10 hatme, lej hatme Sa ki mor vesh Zemra jo të sa është ndikupi kësaj. Sa kje investu gjallërinë këtu? Apo të dikush me të thamë, qeko e ki burën, po ta japë më kejtë. Oti, kadal, tapi, kadal, kadal, qkoj ajo, ka një proces, tamarë që ishduhët. Andaj, kadal, kadal, filluj me me bë thirjen në popullën e të tërë, me preventiva dhe rezerva nga se s'kishim mundësime me bë ashtu si, si bëna i cili ka fuqinë. Pasaj filloj Muhabeti Muhamidi S.A. mu përhap ka dalë Muhamidi S.A. dhe fillojnë Medine mu diskutu ahos qa isha nga kanë thonë një hudët e mas i ahos qa isha kanë thonë një hudët kësë pas ka dalë për të të të të pas ka dalë një këtë të të të të të të dhe fillojnë korejshtë pra ato kishin pak informacion dhe këja ushtojnë korejshtën ahos qa isha nga folqin një hudët dhe fillojnë Muhabeti, Muhabeti për Saram, mu zhvillu në, në jetër në Medine në vitin e Të shpalës e pengamberi së sellem në periudën e haqit, vinë dy mbëdhjet e nësarë me dinas të pengamberi së sellem në, në meke. Takohët pengamberi së sellem me këto, por se takimin e banë edhe më tinza, edhe më fshetë. Takohët në një kodër, por se quët akabeh. Akabe, kështu e këndi dëgjundë, është ta besatimi akabes. Akabe është vendin maj sikletëshëm në koder. Pra ku ka shumë gurëzi e probleme me, me te i kaluati. Kështu për nga mirë sa me zgjedi kësi veni. Këni pa, agjilerit ose kushka shku në meke, e dy ato, ato kodrate e rëzikshme se si janë. Apo, me, me, me nja shpërsi të madhe. Andaj për nga mirë nuk tha, ullë, ullë nuk tu, ullë se si prajë kërkush, ullë se të në qabe, hajde dhe tje e bug Ajde, ajde. Ja, ja, si ka disa njëzë. Shur, qabë kjo punë? Thuje më le haptazi? Thuje me se zë bëhëtë kur qohë? Jo, në akabe. Shëhtaz. Në vështirësia tje. Andoj u qujtë akabe. Pse akabe? Akabe i dhejnë për pengejsis. Kur delë para, para rrugën një pengejsis i dhejnë akabe. Heke pengejsis. Andoj shkoj për nësë namë në kohë dërë. Dhe i dhanë besatimin këta dymët njerës për nga beri sallallahu aleyhi ve sellem qëka i dhanë besatimin? i dhanë besatimin për nga beri sallallahu aleyhi ve sellem për disa pika të caktuar prea të caj qëka i dhanë besatimin ishte dëgjimin esem u atta dëgjuam dhe u bendem kjo është femeli kërjesor i fejes femeli kërjesor i fejes, pa dëgjim dhe pa bindje, dhe pa respekt ndaj ati cili du të mi u bind atina shka mund të si feja Zodhi Gjelalu me morë për masa si duhet ndaj e para që ka ju thapin nga Mbej R.S. të sma'u vë të tiju dhe gjomni dhe kini me më respektua mu mu bind ta i thonj mu laku T'mon, kur tham lakoju, lakoju i thonj mu Mubinda, mu bind mu laku e qështamune filmen shati wal mekrah Pas të ju tha, kur t'jeni me energi dhe ku t'jeni në vështirësi. Apo di kushtot, mirë, kur au islami për para, mira puna. Kur t'jenë gëzimaj, kur ka pare, apo mira puna. Po me janë rrëtlu, Allah u gjenjën, edhe atër du t'mënguhe, Zotin e vetë të bareke, kuatë se ala, u alë usri, u alë jusri, kur t'keni vështirësia, probleme dhe kur t'keni letësime. Pas taj, uën nusë salatini Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallem dhe ne e përkra për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallem që shi përkra një vetë vetë të juve pra që shi eru një vetën gratë të juve, familitë të juve edhe mukin me mërujt pra që shi eru në vladën edhe muen që të kërkoj për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallem por se, kur jo tash, kur dhvim me dine edhe ki kusht u vendosë në, në këtë besati pra kretë k Përse është e pa mundur është e pa mundur tash me evo këta Ata që të ashofëmi në besatimin e dit Ata ta nja Resul Allah Kura erd njani dhe I vorejti se po bohët këtu diqka Dhe lejmëroj kurejse janë besatue Ato i than Nja Resul Allah Kishin shku në akaben Afor minas Ta nja Resul Allah Si dush po vërsulemi A jo, jo Këta e banam dhe shkojmë Andaj ishte pik kër dhvim atje Kër dhvim Atje, shikosa korekt për nga mbiri së sëllëm Kutë vi atje, jo tash A dojna, du të me mësu koreksin, qka do Cila pikësht, qka po do ti Abo, qështë të tashofë mi prej, do bivit të, të Kësa një gjarje Pasaj, për nga mbiri së sëllëm E përfundon këtë marveshje Dhe kur këthehen pas sezonës e agjit Këtë atë 12 njërës Në medinë e përmeshtu edhe më shumë da vetin pëngamberi së sellem e qënë një njeri me ta është një sahabi i madhë Musab ibn Umejr këj ka qenë thyrë si i parë në islam delegati i pari pëngamberi së sellem se firë ajë cili fliste nëjmër pëngamberi së sellem në, në medine e qoj këtë njeri pëngamberi së sellem dhe në duart e Musab ibn Umejrit e kam pranu dyzot nit e e ansarve fyë në dorrtë të tij. Si ka ndodhur kjo do ta tregojmë shkurtimisht nga se gjëja është shumë e gjatë dhe ka detaje të shumta, por të do të ikim maksimal në ato çka janë pika më të rëndësishme. Shkon me votadvet, ban dhirrje dhe ju flet njerëzve. Dhe mbledhë njerëzit rreth Musab ibn Umeirit, Musab ibn Umeir, inxhinieri një i cili ishte i zgjedhur i pejgamberit s.a.w. Nuk tha be nëse ai të kush të mua në shkoljë se ju duhet të thërni njerëz, jo i duhet një një profesional, i dishëm, i sili e din të këtë Korani që aki zhbritë. Këtë Korani që aka zbitë e ka ditë. A i mekës që aka zbitë, nga se Korani ndahat në, në dy pjesë. A i mekës dhe a i medines. Andaj, thuhet Korani mekë ki edhe Korani medeni. Pra a i mekë dhe medine, pastaj ka Korani rrugës. Ka Korani rrugës, ka dimnit, ka vedhës. Kërej këto janë të cilat i kanë zhbritë për nga në verë i sësëllë. Adhe ishtë njëri zxedhur i për nga meri sallallahu a sellem Dhe një ditë për e ditë dhe Me Esad ibn Zorara qërkullo ishin në për popull Ki pari për gjashve Dhe pa ishin da vetë Një ditë për e ditë dhe duke nejtë nëtë nëtë duen Atë kuvendin e Paris Saad ibn Muad edhe Usaid ibn Huder Ki Usaid ibn Huder ishte diali i për njani të cili kisht e vdek prej plezve luftën e boathit e kisht e vdek baba, i shkon arrogant ndërsa e djali ma i but andaj, shiko, Zoti Gjele Gjelelu e la djalin, se është i përstashtë një dit për e didhe po qëndrojnë aty dhe fillu me debatu thamë, ky qa ka orpi mekës atë e prish rendin pak atë ju folë për një fej të re asë këty nësështë e johutve asë jona, qka të folë Dhe fillu me diskutu E duke diskutu tha, E pësër na nuk qomi me nalë këtë njëri Ngridh me nalë min Qa jetu bëti E duke diskutu Saad ibn Muadhi me Usajdi me Hudajrin Saad ibn Muadhi i thot I thot Usajdit Këti kryetari tjetër të të Thot shkoti Shkoti se une Esad ibn Zërar A i cili e për tjelë të Mosabin Tha e kam djelë teze dhe mësë të më gushtohje se e kam familjarë fa shkoti shkoti qërtojnë dhe shkon u sejdi me hudejr kryetarë dhe shkon, ka varën të rëspidim, abus me ftyr të mëllur me shtizë dhe shkon ati të të të qajnë dupo këtu thot ti nuk je i mërsarë vendin tonë nejke devju disa prejtrive dhe je të përhap një fej në nuketina qka o është kë fej? asa jo hudves është e jo në asa të qka o kjo? edhe ku dhe shephë se është ashë përpuna Esad ibn Zorara kishë shru si Musabit ishte Medinas Musabit për mege kishar i thot kjo është kretar, kujdes me këta me këto shka banë mdave dhe rishtash pak malet kjo kretar me këta malet ma, ma kujdes preventiva ma të mloja dhe filloj Musabit i tha do gjo Tha, a mjabë besh disa minuta të flasë me tyje, nëse të polqenë, mirë, pranoje. Nëse të polqenë, unë e qona për këto dhe këthejra. Kështu musabim në Omejri i tha. Tha, ënsaftë te. Tha, ënsaftë te. Tha, drejten e këthanë. Kënë pa, disa njerës, shpëhanë Allah, ato, a da i shikohë Zodë i Gjellolla farë njerës kështë e përgatit për muamitin se zëlle. A disa njerës, o, oh, është du me n He shkider voz që më godzuese, çka të godozë gjabin me kije? S'shkojsh thonë atë gjabin me pas, ngoje çka po vdot? Se s'ka marrën se me mohu Allahun. Allahu i ka thënë me ngjoje, ngoje? Po aka marrën se më vëllai se besoj Allahun. Çka? Këre temat janë më poshtë, ngoje. Çi gojë çka i, i thotë? E mirë e kije. Ti shto atë drejt. S'i polçejë mirë, s'i mos qeohesh me këtu dhe dhe shkon. Dhe filloi më lexua ajete. Filloi me me lexua ajete. Dhe ai tha s'ka ditë qka matë mirë të që kjo qish me hitë e ju në fejt tha pastrosh e thusha adetin dhe futesh në fejt në fejt në zoti gjellet gjellet që dhe Gjelle aluhu dhe kur këthet uh, uh, uselim një hodejë të saadim një maadhe a je prit tash ka shkuj, ka shpërtalu e dhe ka sosa të puna po e kura shemaj, ka ndryshua thotë, qka bone thotë, ndryshove pa a e a zune thotë, jo dhe friksohet mi ka du shka uro shiko qëfar kujdejsi a ba di kushto të pona muslimani u shkene punën tane jo tha tha o Saad Saad ibn Nuali, djallit tezes e Saad ibn Zoraras thashiko, mdukët e kish një problem ki djallit tezes tane po do me kërtu di kusht, problem ka me di kam da me kam ka problem këtu e përdojrë vesht ta qoj e dhe ratje sa e ditë e zhikur me quder të musabi ke branër po qysh me quwe Tha, mdukët djali të zestane ka problem me dikan ato dash musulmu e janë mle e po diskutojnë. Tha, kushat e sulmuve djali në të zes edhe ungrit me shtiz dhe shkojtë Musab ibn Omeri dhe edhe ma ashtë përse aj. Edhe ja thotë njëtë të fjallë Musab i thotë veç aki mundësime mëngu si të pëlqenje mirë si mosu në qohuna për këto. Kënë po njëri kërë i thotë dikush veç në gomë si dush dalune. Këta ja thënë Këja të djetarët, këja ka thni kërinari në ati, kur i thuti të mamë që e ko dalë. Po, dhe të njerë, a maran, që është me mi thamë në e po dalë? Po, po dalë që e kërjetarët për zajat e ndryshet. A dhe dhe, si të dujsh në gëmë, po ndryshë në e dalë. Tha, miri të thonë, folë. Ja të regoj a jetët e zoti Gjellë Gjellë, u, dhe e pranoj. Saad ibn Muad Saad ibn Muad, e keni ndëgju këte ima Atër si ishë muslimat Ta që e pranë Islamit, nduar dhe musaqin Muomerit Tha për nga mberi së sëllem Kër kanë ndru jetë kë njëri i madh Ihte ze arshur rahman është dridh arsh i Zotit Froni Zotit Kër kanë ndru jetë Saad ibn Muad Njëri i madh të Zotit Gjelle gjelalu hu Dhe e pranë Islamit Kër u këthia tje Ju tha ju tha Saadi mua, e krijetar, president jatë i Medinës, tha, kejfe e në fikum, tha, qështë jamun e të ju, jo, qështëm në logarit një mua, shkët, qëfar bisedet, larta, Allah, nëse, sot, nëse i lezëm, këto libra të reja të psikologjisë, të komunikimit të ndërësjelt me njerëzi, se si njerëzit me ndërtu komunikimit, vëllaj, këtë i kanë kalu moti këto, Moti kanë kalu shë si folet me krijetare, si folet me matulte, si folet me njerë Kto i kanë kalu, moti, andaj këta nga kronë në islamin E na zhaks përmujna me ngrete të këtë tjere Tha Saadi, qka jam unë e për juve? Krijetar A ju rejnë e juve? Kurs nga ke rejtë? Ti pari i e A marë me rejtë i pari? Rejt i pari? Ato qka i këndë në kujdes Tha, a jam i meqë mi juve? Tha, vallaj, mës më përpaskon i meqë, mës këshmi po krijetar i me që me joni e atëherë tha deli sa të bani ketë musliman qka deli sa të bani ketë musliman asë njani s'ka të rejtë me folë me mua thotë transmitusi dhe Allah nuk e di a ka përëndu djeli vetëm se ka vlu islamin me dine a ku të, ku të pranojnë të mudhojt islamin nuk është njëtë se me pranojnë një i vogën ku të pranojnë një krye madhe një inteligencë madhe Nini një, nini njerëi autoritetshëm nuk ka njëtë sigur më pranu Islamin një njerëi thjesht, andaj na duhet sinon njërz autoritativ. Dhe derisa prëndoi diell e thotë nuk nuk mbet Medinja vetëm se zhurmonte nga pranimin e Islamit e fes Allahu te bareke we te ala. Ktu janë disa mësime të cilat do t'i përmend më shpejt, reitora të nderuar Xhamali, është ndryshueshmuria e formës së thiris e thejes e Zotë Gjeli Gjelani Eshadi i, Gjell i Muzhërara për nga mejrës e zëllën meke, Musa Abib një mejrën Medine po kitë këto, po zhvillojnë davet po pojnë thirin në vetë Zotit po shiko këtë në dalimët për nga mejrës e zëllën pëse, se në mejrën e ishë mazor apo ullën i veç pak shiko të nacionë shumë i ullë apo ullën i veç pak kur shkoj Musa Abib një U... Umairi me një medinas? A? Shkoi pak me një, me ni guxim pak më mad të madh, po jo shumë. Po me ni guxim më mad të madh. A a nuk ke shguxim të shkon në vend huj? E më ul ti me thirr në diçka, çka ke ti që ndërson ata? Guximi i mallat. Andaj Musabi nuk tha, ku jam të shkuane? Ato problemi, jo, shkoj me ni guxim pak pa pa. Por se në formën e davetit e bësh ndryshe. Andaj Esadi më zorara, çka i tha? Tha çdo diku të vinë çdo janë kryesor. Bën ai goditë që to. E pranun islamin që to, ke të tjerë dvi mas. Andaj Musa ibn Umeyri ka shumë kujdesshëm që kur të vijnë këta, të fole pak më ndryshe. Andaj të nderuar Xhamal li ndryshoi formën e të folurit varësisht prej kujt e ti fole. S'mundësh fol, të fole të mallit si të fol fmijës. Fmijës i thua banë dhe u krijua vëti apo po të mallit do i thuaj çështë, as kolegës do i thuaj çështë duhet me, me zxedhë metodën e të falëmas duhet me zxedhë metodën e të falëmas dhe mi pas parasysh rëthalat mi pas parasysh apo e tha kjo krijetar krijetarën zë në konë let kjo e, i pari këtëre anaj duhet me, me e përdor strategjin e ndryshimit të, të thiris varsish nga klasat e njerëzve prej dobi se kësë nxarje është se të rrit në islam kanë nevoj për frimzuës dhe nëzuës Argument kanë thënë dijetarët Musab ibn Umeir kur e ardhni a dham Besatin në 12 veta, nuk e dhave as sa më shkoljë u tash. Jo, tash keni marr Besatin, por se ke Besatin dhe ju çka e keni pranuar Islamin, ju duhet në një njerëz i cili është më i ngritur se ju. Është e një Kur'anit, e një fenë zotëj Allahu, më mirë se ju. Andaj tha merrna Musabin me veti. Ky u mjal atje. Pse? Ato s'dishin. Sa i kishin pranuar feën? Nuk kishin jetu në meke me pesan që i mirë shimsimet në vazhdimësi. A daj kjo shka në jetë neve me, me, me, me, me kuptu për osinë e kësaj në gjarje? Kur dikush fillon më falë, fillon me orë në gjami, fillon me kri disa ceremoni fetare, ndështë si, si ka krimit të kaluara, fillon pak me ndryshu nga jetëa e vetë. Që ka i duhet? Që ka i duhet? I duhet në suës. Pse me jak analizuë fucit, ndretime, të duhurra, jo a i me punu vetë, e di june, po t'i qishë e di me pas dit i shekom gjithë mund të mamë, po s'ki dit, t'i me pas dit, qishë, vetëse e rëdhe në gjamiu, banë i dishëm, jo, andaj nuk t'a për nga me zëramë, jo, mas i pompranoni mu, që ata shka edhe me kalicën më kanë garantu, e ju ta shini të partë, e ju i një mësusë, jo, jo, ju, ani pëse më kini rëmë besën, nuk dini, andaj kuptoje, pëse jeti më i fu Kus është ma muskulator, a me kelit, a ensart, po kus e ndihmojnë? Kus është tha, që shirujna gratë, edhe thmiton, edhe ty të rujna. Ensartë, andaj, ensartë që kanë emrin, ensartë, për krahës. Përëndoj, emri, emri a ludon të fuqi e tëre. Andaj, du të shofëmi në besatimin e dytë, që ka thanë? Vëllahi, a ja, rësullë Allah, tha na jëna ehlul harbi, kur i tha Abasi, edhe njëni prej Medinazve i tha, kujdesh, që ka pëthuni, kjo beshë që ka tha në tha? Saad ibn Muadi, kënjëri, o Allah, ja Resul Allah, në e njërzit luftës, në e njërzit luftës, në e njërzit, tamam, në e njërzit mirë po, në e njërzit luftën e dina, në e njërzit luftën e rritë, në një venë shumë, shumë tashëpër, andaj nga kjo që ka dhëtë me kuptu, dhije qëfar gradë e kije, ku jeni islam, dhije a ke nisë, ka dalë, dh Mufti, cëvundët, ka procese, gjdo proces që ka e kalon, e, e deformon, e devion, priti e, mu pjekë sendet në vendin e vetë. Andaj, nëse e, na e dim që buka bëhat për grunit, a ba, e shëta që me të bëndikush, po funi funit, buka bëhat për grunit, hani grun. Çopet çoni këtë proces me bë obromë me, me me me prite me ardhe me pjeke me ditë temperaturën aty mos djegat hane grumin edhe jo sepse në ngul grum e ha në bukë andaj disa njes këtu doin më na thonive funi funit funi funit buka pe grunit hani grum jo i doruar na dona me ha në bukë të pjekë tamam edhe mu, jo me djeg andaj tha mend me musabin se çs dini ju duhet me në jumësue, andaj neve duhet që të pjekë mi proceset, milan me, me hecë. Ku je që ati? Ti mundësh më konë shumë mi sinqerët, shumë me dojsh fejër, je për përmash Allah, këtë regu, po e supozojnë, për jashtë, zotit e tisë do njënin në brenda, por se leje, leje atat shka e këtu zotit, që e dinat kënësi, se si duhet. Prej, dobive që i kam përmenë, djetarët në, kët tematik të davetit të mus'abe çka ka burria dhe trembëria e krijetarëve të ansarëve. Sot subhanallahu alazim. Ne një nirim me fol me një post. Mi thon kallalt kalloj diçka, si dush nga sleas ngu, jo me nguk. Nuk dasmë dëgjuar tepër vullazan muava. Jo që do të rrosh për larrat apo? Çto e doin me tradhëtu njerëzit? Po shiko Sadimi u ha dhe krijetar Njerëzillokë ju kishtë të metë Pikejta sa njerëzillokë për jemenit Thaj, Tha, folë Folë të dëgjoj Andaj, duhet të kuptojme nga kjo Që të arrujmë një njerëzillokë Nëse dykush do me folë, me kalzuë, një shkalletet, kalzojet, që po do me kalzuë? Ndo është ta një pjesë të vërtetës e ka, haj Në kejtë si tina Sa, sa kem, kemi pa dituri A moshën dituri kemi a pa dituri? Moshën pa dituri Ajo është ka ti se ke ledzu, sigur të është ma shumë se ajo është ka në ke ledzu, apo? Nëse, po, supozojmë se ledzonë vazhdimishtë. Po, se nëse se ledzonë hiq, vaj halë dhe për neve. Andaj, shikohë ataj dhe në folë, ndoshta, dhe jo ishte qelësi i fitore së, së ndësarve. Pas taj, fisnikria dhe edukata e musab i mëmejrit. E kishtë të qurë nga mërisëm njerit zgjehetur, A, e kishe s'u njëri, të zgjero, që ka i tha? A më ngonë nëse s'pëlqeni në qohën apë i këto. Kjo edukatën madhër ndëlluar gjë më të litë. Mi thonë ti dikuj na, nëse shpitë hujë, në shpitë hujë, në vendë hujë, i pa sigurumë, por betë se e kishte Esad ibnizurarën, por a i nuk kisht puqi, e kisht gjelë të sekretarit, por prapë, prapë sekretarit, se prapë, kur t'vjene interesi i sekretarit, a i se njefë as gjem Ska se një fëkërkan I burgos me familjarë me keshka ka Andaj Musab Njumejri nuk tha Jo po shkoj Ose jo më gong ja tha, Nëse më gong mirë Nëse jo në qona për këto Andaj shikoj edukata E tërheqi Saad ibn Muadhe në Usaid ibn Khuderi Andaj shikoj të ndërruar që mërli Kurani është i madhë Suneti është i madhë Shumë i madhë Drite madhe Ndo shtana dë një herë Ha? Ha? Ja normal nakë dritë. Pse njerëzo kanë të rregull, be, kanë të rregull. Edukat, ku çon be? Ose thon njerëzit, krejt në rregull be. Po pse be ki nuk e ka ngurë këtë edukat? Pse s'është frymzuar nga kjo edukat? Andaj, po fosh me për thirrse, para i cili thot, kjo është tamam, kjo është tamam. Ço s'do, ç's'do. Ki ai çka thot, ç'të duot, ç's'të s'duot, ki duhet më kanë i veçantë. Ku tam i veçantë me kreta veçorit, çai që përmban fjala i veçantë. Nuk duhet më i lanë mundsi, aty të cilët ja prezanton, thënë më thonë, "E çu gabe me kë?" E ç'kjo s'takon ti apo më po? Shikom ose më s'a vjen më erë. Andaj duhet të më eduko, nëse doin ambient hirnërzin. Nga sa Allahu xhallahu alaiha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Po ti kje edukat të mëdha. Pse s'ta ti je pejgamber i madh? Pse? Nga sa mbi kta çndron, mbi kta e ndërton, mbi kta ka zhiz, Jotë, të ka xhev zoti o tevareke o te are edhe ajo që ka përmendën djetarët është edhe qështja e fuqisë e Koranit fuqisë e Koranit këta qështë du të kuptojnë shikon njëve dë njarë kërdojmë i thonë dikujtë kjo gabim ajo gabim a po ti thua ajo gabim a i thotë po sot që ashtu deri sa fillon kështu mu përplaos ti edhe aji, a i ose ata dhe këta s'ka dobi po mësë abje e prejti pëjnë fillim tha une për lezoj ajetet e Zotit Gjellit Gjellaluh shikoti në ajetet e Zotit Miro andaj na sa në debatet tona i thënë ajetet Allahu ka thonë qështu pengamberis e sellim ka thonë qështu se përket mëndimit teme dha i komendim kush për njetëve sot s'komendim fminja sot komendim e duk ta se duha ta por se na duhet të Pojmë thyrin ata shka ka po thyrje Për nga mberi së sellem dhe është thyrja me Me Kur'an Andoj të ishën tisa dobiti cilat I përmendën djetarë në këtë mesele Pas taj Pas këti daveti Në vitin e tërmba djetë Të shpallis e për nga mberi së sellem Në periodën e Hagjit, në sezonën e Hagjit Erdhen 73 bura nga Medinja 73 bura nga Medinja Sa shpeti kështë në po këtë bura, Musaab ibn Umejri. Meri ti, meri ti njerë njëtë rolin e Musaabit, Musaab ibn Umejr. Merë e këtë rol, edhe thuj, ta provoj. Ta provoj a muj me bodikan, leja të qka, vetrejtojnë, ti, ti, mu bosevep, ti, ti, provoj e njerë. Edhe shiko, kuo defekti. Po, na imi më suqitë vënda, po, ki i ka fajl, po, ki i zëngon, po, ki, po, ki zbohet dhe ki, zbohet kur, ta ma më, më qishduhet. Po pëse njëherë nuk thove, pëse njëherë nuk thejmi, ndoshta se a prezentovat që i shduar. Ndoshta, edhe pak u dashtë, pak ma mirë me a kalëzhuar. Po gjithmon, aj se pranoj, po ndoshta na nuk e kalëzhu më që i shduar. Andoj të shikujnë pak nga ona, e, e jonë gabimë dhe jo gjithmonë, Pasaj të zotë i Gjellit Gjellit, a shka se vranëm Dhe refuzon, nërma se ka më mor në lugarit Allah u të barë i kjo të talë Dhe s'ka arsye, fundi fundi zë njeri e ka Dhe të tjirë më hulumtu Por na, të shikojmë që jo shka nevër e të kon Edhe njërëzit që ka ju të kon dhe tjira e tjëre Shtalët e tre Në vitin tjetër Tre mëlejt nga Shpallja pengamberis e zëllëm Ardën më takua me pengamberis e zëllëm Dhe kjo is u kahëzue historie e muslimanve ku u vendos besatimi i dyt i quaj të urbej atul akabe të thanje besatimi në koder të fështir i dyti dhe këtu, nga këtu e nga mbejri se sëllem pas këti besatimi dhe ta përmeni në këtë besatimi e lejnë e zotin gjele gjele ju në legjeratan e ardhme dhe ta shohëmi se qka u besatun në për dyti kër ardhën 7 e trebura dhe dy gra nga ensarët nga medinasit dhe u pajtunë me një pajtim edhe më të fuqishëm, edhe më të sigur dhe nga mellis e zellem filloj gradualisht mi për cilë krejt shokët e tina mi për cilë prej mekës gradualisht i, i dërgonë të krejt në medine dhe e lisa u përhaplaj një të kurejsht se mohamedis e zellem përdo me shlu mekën atarata ata atar, atar u shqëcune dhe ma shumë dhe e lisa emigrimi pengamberi sallallahu alaihi sallam, na në Medine, na elusmi allahun të barëke vë të ala, që Zotë i onë gjellë gjellë luhu, na më nësën që të përfitojmë nga historija pengamberi tonë sallallahu alaihi sallam, na më nësën Zotë i onë gjellë gjellë luhu, që të ndjekëm i hapa të pengamberi tonë sallallahu alaihi sallam, na më nëzotë i onë gjellë gjellë luhu model dhe ërnakë për prezentimin e, e, e denë të fese Zotë i gjellë gjellë l dawzoën me drejtën e Kur'anit elucim allah te bareke ve teala te allah o jelle jelalut na jap tuptimin e duhur ta per zotit tuptimin e endritshm te shekisher sahabe te peigamberit sallallahu alaihi wasallam elucim allah te bareke ve teala te allah o jelle jelalut aljestarom recoratina rezis ne veprat e mira ku kemi gabuar ja kemi huq ajo shprendeja per shejtanit elucim allah o jelle jelal te allah te na fal aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innehu الغفور الرحيم الحمد لله رب